Христос и пробуждането на Божественото в човека. От явяването на Христа на Земята с човешките способности е станало едно изменение. Порано човек можеше да употребява само тези способности, които се вливаха в него, чрез бащения и майчения зародиш. Преди идването на Христа на Земята, Органите и способностите, които човек използваше за себе си, можеха да бъдат изработени само от зародиша. След слизането на Христа на земята, се развива това, което се ражда девствено, което не се развива от зародиша. Но то може да бъде покварено когато човек се отдава само на материалистични идеи, но когато той се отдава на идеите на Христа, на духовните идеи, то се облагородява и развива. Тогава човек го пренася в своите следващи прераждания в една още по-висша и по-висша форма. И Христос трябваше да говори, да апелира към онези способности, които нямат нищо общо с земния зародиш. Всички онези, които са се явили преди Христа, за да говорят за хората, са се служили само с онези способности, които им бяха предадени от тяхното земно същество, чрез заложбите на родителите. Всички, пророци и учители, колкото възвишени да биха били те, даже и когато слизайки като бодисвати, за да учат хората трябваше да служат със способностите, които се развиват чрез зародиша. Обаче Христос говори на в човек, което не е израства от зародиша на което произхожда от Царството Божие, за това загатва Той в смисъла на Евангелието на Лука. Когато говори на своите ученици за същността на Йоанна Кръстителя, казвам ви, няма по-голям между тези, които са родени от жена, т.е. същество, така както то стои пред нас може да бъде обяснено чрез физическо раждане от мъжки и женски зародиш. Но по-нататък той казва, най-малката част от онова, което не е родено от жена, което е свързано с човека, но това идва от царството Божие, е по-голямо от Йоан. Ето каква дълбочина се крие в тези думи, като хората изучат Библията в светлината на окултната наука, те ще видят, че в нея се съдържат физиологични истини, които са по-велики от всичко, което новата, повърхностната физиологична мисъл може да изнесе. Христос по най-различни начини ни обръща внимание как това, което се влива в света чрез него е нещо съвършено ново, нещо съвършено различно от това, което порано е било изнесено, защото то е възвестено чрез способностите, които са родени от царствата небесни които не сме наследили от зародиша. Той обръща внимание на това, колко е трудно за хората да се издигнат до разбирането на едно такова учение, но същевременно той им казва вие не можете да бъдете убедени по същия начин за новото, което е дошло по стария начин. Защото това, което може да дойде като свидетелство от старата форма, то не може да ви убеди в новата форма. Новите истини не могат да бъдат разбрани по стария начин. За това Христос казва. Новото вино, божественото, което се пробужда в човека под влияние на Христос, изисква нови мехове. Нови форми.